כל היום אני עובד במכרת אחת. מחכה לו כל היום, הקפה לא חד. אני מבריץ מבית הספר. על שינה עליו לנורה לטבע. אך במוצרי שבת בעשר יש תוכנית לדרום אותה. חוק זה לא בצחוק. פינתו של רב פקח שועלי, המפקד. ערב טוב לך, ערב טוב לי. החורף הגיע ואיתו סכנות רבות. את הדקות הקרובות רציתי להקדיש לסכנה והאימה שהחורף מטיל עלינו עם מזג האוויר הפחפח שלו. למשל, אתה יודע איך יודעים מה מזג האוויר? איך? מתקשרים לחזאי התורן. ומה התפקיד של החזאי התורן? מה? הוא התורן. תורן. תורן, נכון, הוא אומר לו כאן נדבח. על הלוח, סמגירים. תורן, נו. אם החזאי אומר שקר, צריך להדליק תנות. אבל תנור זה דבר מסוכן מאוד! <laughs> למשל, מישהו יכול לבוא, לשים בו חפץ חשוד? ילדים יכולים לגעת בזה! אגב, אותה בעיה יש גם עם פצצת אטום? ילד רואה פצצת אטום, לוחץ על הכפתור האדום, יכול לשבור האצבע או ציפורן! זה מסוכן מאוד! טוב, לנושא הבא, כוויות קור. לא יודע, את זה אף פעם לא הבנתי. איך זה יכול להיות? כוויות מקור... נמשיך הלאה. כן. מה עושים כשהגשם מבושש לבוא? אז השנה יורד פחות גשם מהרגיל, ולכן אני מבקש מהמאזינים, וממך כמובן, אם אתה יכול אחרי התוכנית או בזמנך בנוי, כשאתה עובר ככה בירושלים לקפוץ לכותל ולשים איזה פתק שם שירד גשם. בסדר, נראה אחר כך אם אפשר. על הכיפאק, אתה יכול לשים גם פתק סתם בשביל הקטע כזה, תרשום עליו, אם אתה גבר בויין. איך אתה מדבר? אה, שבת היום, מי מקשיב בכלל? עכשיו נשאל שאלה, החרקים! החרקים! הם אחים מסכנים, קטנים כאלה בשלוליות אז אני מבקש פה מכל בעלי הפאבים שלא לזרוק את המטרייה או אומברלה הקטנה ששמים בקוקטיילים אנחנו נחשוף אותם ונחלק לחרקים נקרא לזה מבצע מטרייה אווירית, אה? עוד נושא שמעצבן אותי אישית כל חורף זה שיעולים בפנים מה שאני ממליץ נגד שיעולים בפנים זה לצוד את השיעולים לעשות מהזנב שלהם מחזיק מפתחות מה? סתם דחה קצת צ'עננות, מה קרה לך? אני ממליץ למי שמשתעלים לי בפנים לעשות מנובר תמרות כזה ולהשתמש בערכה שאני מחלק עכשיו בכל תחנות המשטרה ערכה כוללת צלוטייפ עם שקית והיא את המשתעל וסופגת את השיעול בעת ובעונה אגב, יש לי בעיה עם הביטוי הזה לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת ממש קשה לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת קיץ, ארבעה חודשים שני דברים אי אפשר להספיק בעונה אחת עכשיו אני הכנתי לכאן משחק קטן לכל מי שסגור בבית בחורף והוא אתם תתקרבו עכשיו אל הרדיו, קדימה, לא לגמרי, לא להתבייש. אתם תתקרבו עכשיו אל הרדיו ותרימו אותו באוויר. אם זאת מערכת אז תרימו את הרמקול באוויר, איזה משחק נורא נחמד כזה. כשאני אגיד לכם, אז אתם תתחילו לנער את הרדיו או את הרמקול ואני אעשה קולות כאילו אתם מנערים אותי וזה יהיה נורא מתחי, כזה. אנחנו מקשיבים מהמאזינים, זה לא בדיחה, מי שיכול שיעשה את אז קדימה, קדימה, את הרדיו, עכשיו! אה, לא לנער אותי, מנערים אותי, תפסיקו לנער אותי, הצילו. זהו, אה, יפה, אה, יפה. טוב, תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה לאף אחד תודה רבה לעצמי, תודה על כל מה שנתת. האזנתם לחוק של הביטחון. וולי המפקד. איפה זה תחן את הטחנה? איפה זה תחן את הטחנה? תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, c